کیراباس خو خپل اقتصاد په تباکی کینراباسي د بازار نه برځنه تیر خل صنعت به تباکی د روسانو د تیل صنعت ته به وري اغه ورته ترڅو چې دوی خپل کفایې نه او بس خپل کفایې ورختمه کوي روسان به خپل تیل نشي راويستای ځکه چې د بازار کې په پیدا کیږي نو دوی په اتیا روپې ولاه مصرف کوي ها دا که ده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 دوی د غمان نکاو دوی غمان کا او چې لګ مسرفه په جنگو کا او لګ مسرفه په شوبتون باندې وکړو خلک واخلو باکه منده دا ځای بده منګشه دا چې د منګښل کډ عربی هېوادونه چې د منګښي وې د خلک دا بل په آسان له مسرملګريش نبي بدل ته منګ خپل اقتصادي فعالیتونه شروع کنن دلته منګ یو لګو لګو دلته منګ زر لکه بیا ځکه دا معاملې چې د راتموکو څو پیړې لپاره روانه ده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 ابلار ورکې نلیک به جوړې ورته امنیت په روانه ورته امن کوي یعنی آرامي به ورته اغه ونښ دا لا اسکالا دی خو اړ یو کا دویمه مرحله غوسره روانه د ډېر خطرناک مرحله دویمه مرحله دا د چ امریکایان او اروپایان روپای پوش دې پښو شدلته زور ونه چلی دا زور ونه چلی دا زور چې وناچل د دیدیم یو هغه جانب ته د تاسې پام درو یو خدای چې دلته ایمان او تقوا او جهاد او قرباني او دلته شهادت او نو دلته استشادي حمله او دلته قران او د دین سره د خلکو تاړو د ادا نه شهیدانو د الله نصرت ده ټول شائن شامل دی د افغانستان د طبي او جغرافی جوړښت یو د خلکو د ژوند باندې چده د رب العالمین دست پیدا کړې د چحت څوګي تسخير وینه شد د در تخې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 سند پر دا هر کور هر پټي هرې پولي هرې ونيته په خپل فشار رواني خپل سی. نو دلته د افغانانو د زندگی کیده ک په غرونو کې د ک په درو کې د ک کې د ک په کلو کې د په اطرافو کې د دوخمند فشار راندې ناراضي چې ترچو هر کور بیلابل تبه نه کی دته ژوندې نه زندگی ژوندې نه لري ګنې بیا به شي مقاومت روانه مقاومت په پاسانه باندې روان ځکه په ځای دي نو چې وګو په شي نټر په باندې و شي نټر په باندې ډوډۍ شي په باندې باندې په غرونو مخېږي په زنګرونو کې هم ګرځي هرڅه همدغه وجه افغانستان نه تسخري کئ سکندر دل ترغله دمه نه تسلیم شوی ک چنګیز راغله د هم افغانستان نه د تسلیم شوی که انګريز راغلي د هم افغانستان نه تسلیم شوی که روسان راغلي د هم افغانستان نه تسلیم شوی که امریکایان راغلي هم افغانستان نه ده تسلیم شوی او که امریکایانو سره د دنیا کافران ملګری شوي دي بیا نه تسلیم شوی زکه دغه فشار وريدي غنه ا دې خپل خرچه خر د مرکز ا موږ تل فشار نه وريدي د هر څه په خپل کور کې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 چ هغه پځاهره اسلامی وي پسر کې به یو مسلمان مانندې سړي وي چې پګړې به پسر وي غیر به په مخ وي د اسلامي رهبر او دي عالم و ملاو او حضرت او استاد او مجاهد یتن نوم به مور خو کار بکوي د دې دفاعه امریکان د تیرو لسدول سکالونو کې دلتا ټي پارټي جوړې تر 2200 پورې شاوخه ته حزبونه جوړ کړو فرکشنونه او حزبونه تشکیلات دا جوړ کړو نصاب بدل کړو پوز جوړ کړو میلیورډي جوړه طلع ان دا رقم ته د اقتصادي فعالیتونه او بانکونه جوړه شخصي بانکونه شخصي کمپنيګان جوړې کړل د ریوانستان اقتصادي څوکاسانو په لاس باندې ورک اوس امریکایانو والی چې داخلك دي لمنزل ورشي او دمنو وړي چې بیرته لزان سره بوزي دا دومره سره مې غوښاري چې دوی کړې ده چې ردو له کې دا نه وړي چې له دی وایي که نه شله لاسه نه ورکې دا دیشورتا د تیرو 200 لسو کلو لاس تراوړنه وایي تاسو ار و که نه؟ وښه مجاهدینو سره سولې کوو په دې شرط چې د تیرو 200 لسو کلو لاس تراوړنه دا به نه ځای کیي د استاوردای 10 ساله 12 ساله ځای نشو از دس نه نه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 اوس تااسې ته د ملکوو د نظام پرو په دوی شرچ د یاران به در سره س ساات او خپله یارانتهله چې دوی در سره سا اوس د نووي خل به د نو خل تهایي چې نظام به تااسې در پریدو په دو شرتونونه یو دا چې د منږ دستاور دا به در سره سااتې نمون د یاران به در سره نیستوي وهي بیننا ډه بهوی ب نه غرب ته بیر ته تیک تن نه د دوی تشکلات به نوورمون حالوي سیاسی ذاب به په او د دوی او قانون یاساسی چ جوړ د دا په ځای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 تېرې مونږ درته څه atu دلته چې کوایو پریدو پیسې در درته کوو درته کمړکی ایتاسي بمړکی یامریکایان به نمړکی الته ونډې ولسته خوشاله شي چې بچیانه بیرته راوځه تلجن ژوند دې رغل اقتصاد به دلته خرابکه او ملیش په پینځرو فيه باندې جنگي دې د په هر فوزي باندې د کال په ملیونونو ډالر ور باندې دی دا د یو فوزي دیو کال په مصرف باندې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 د اول پارت ناکام شو، کارزی مخالفین را جذب نکړې شو، مجاهدين ته ټوټه نکړې شو، تسلیم نه کړې شو، سہولتای مایل نکړې شو، خپل اهداف نه منحرف نکړې شو او په قانوني اساس پیوونه منلای شو، جهاد محدود نکړې شو، مجاهدين دې جهاد نه منصرف نکړې شو. نو اوس دغه نور خلق دا چې یو وخت کې ځانت مجاهدين ویلې، ولتروس ځانت مجاهدين وی. دوی توښتا سي بیاره میدان ته سي. خپل لوټرهګان لوچکان به چبازان چرسیان په ډریان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 ماسکټ پیښې ته یو یو کیسه ایلار کې وتا راځو دریمه مرحله داده چې کله دویمه مرحله ناکامه شو بیا هم د سیمه نه پریدي اوله مرحله دا وزور دویمه مرحله دا چې جوړ جوړه درې خو اق جوړ جوړه چې طلب وکړي یا مجاهدین وکړي دریمه مرحله دا ده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 پتاره تا راهداری زوروړ دي هغه تا نور کوم تل په کوم خاني کې تا سره کوم روسانو سره نه کوم تا سره کوم اسلامی حکومت باندې چې هر څه ته جوړي ما باندې به تیل نه دري ځکه چې په دنیا کې بل داسې وسيله شته چې زمي ژوند په باندې وځي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 او نه په دنیا کې بلځ داسې تیلکه ش شوي دي چې هغه دی کم تر کمم د سلو کللو د پاارهوچلږي د خل لاسهک چې د کلونو د ول اروپو امریکا او نه دا استسترا د ټولو د بس دا چې بس کېږي نو دا به چ کو د دغ دو حوزو دا د عرب د حوزي او دی کپیان د حوزي دا دستلولارې کمی دي در دي د روسیه لاره اغ ناملووببه له نام لووب س در په و کول د ایران د مهلاره اغه نام ملوبه درمهلاره د افغانستان د او مطلب لا رزق ده چې یو ډیر لنده ده ډیر کم مصرف ده او بل ده چې دلته د شی قوت اشتمل چې سبات هغه په زور ودني او ټمی هوا ده نه داسي دا او بل قویم قوم لا تړ لري نه په امنې شورا کې کم غړې ده بس گزاره په لګ باندې گزاره کوي نو دوی بالکل داته حاضريږي داته ب آماده کیږي چې اسلامی نظام هم دلته ومنی ازادي ومنی دته ديتا شرايت عمماني زك ديد د جوونتا د دغونتا او هر او هر اورزي جبن ارميجي دا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 پا خیراتو دوی باورنلاری، پا صدقه دوی باورنلاری، د آخیرات پا دوی باورنلاری، پا غریب سره، پا مرست، په دوی باورنلاری، پا دوی خوز بیغگر خلویده دوی د طول دنیا سرمایه زند راکایده. را نو در جنگ زکده داره ای دوی چه امریکا او پا امومی دول بانه طول اروپا د اختصادی بحران سرمخت.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 نو دي دوی بین اوس په صومال کې دي دوی اقتصادي بینه روانه ده په عراق کې دوی اقتصادي بینه روانه ده د ایران په خلاف دوی اقتصادي بینه روانه ده افغانستان کې دوی دوی اقتصادي بینه روانه ده درغم ته یمن کې درغم ته په صومال کې ارخوت دوی اوس هر خاطه کوشش کې جنگونه سپک محلي خلک ته حواله کې اربکیانو ته د کومندانانو ته رشوت خورو د غداران او ته حواله کې جنگونه د عراق جنگي و د افغانستان جنگ درلګیا ده درې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 چغه په کې یرو ي نو دوی کو کې چخل زخمونونه وتلی د دوینې غونه شد دا وتلی د افغانستان د ژګړې او بس کول دا ی خیرات نه شه په من کوي د دوی مجبوریت ده ک امریکا هم پرې ل کروسان چ و پر زی اوروپاب پرزیله کسان چ پرزیل. ځکه د دو چې په پهبللیون بیلیونو ډاللاره.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 دویخه کلو کلون کې ګرځېده دویخه په غرو په درو کې ګرځېده دویخه ارتشرته کمپنیګانې تجارتون حکومتونو د سرې معاملې هتا دی افراد سره اوس خو چمزه سترګې شنه هم خارسی کلوکه مسلمان نه یوڅه اخلی اخلي درنه نو د دې تجارت څنګه وکړي نو د دوی اوس عاید نشته ده او مصرفي زیاد ده دې بیلانس د توازن د برابرول لپاره نو دوی اوس د مصرف کمي عاید خاص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 کنه به ټول در په سر ټولي وو به دا څنګه په هر ډول طریقې دوی بدل نه لیک دغه کې کې دوی دې اغه مرحله ته راسيږي چې هغه کوم نو کار شوی خپل ته بيوي لوي 25 بیا نور مغلیش بلورز بیا وایي 5 تنخوې زیاته ککنه ګور بیا بیا نور بل بلرته وایي بلزم ته وایي تنخوې زیاته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 اخلا دديده منګه د دمه منګه معادل چي د غديده منګه خو ګور چې څوګم تیر نه بسي د جهاد چ پنده وضعیت الله دې نه کې تر دې چې زړه کمزور شي هم چ رواني د استمرار د دوی ورمه ګورم ما ځکه دوی په بل سمات نه شو دوی په جهاد مات شو په قربانوي مات شو په شهادتونو مات شو په نظریو په مفکوره باندې مات شو د جهاد شو دوی داس نه وګنه اځ د د امریکا په ټول تاریخ کې د تر ټول اوګ جنگ ده چې دوی زغمی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 د دویه مرحله وررناکه کوي اوله مرحه د افغانستان نیول په زوره دا ونه شو دویمه مرحې دو پاټه درلودن کارزی ته ویل ته دوی د سره خپلکهه دا ونه شو اوس دی نوورایي چې تااسې د کارده د سر خپل کې خیردهول نوبت دی تااسې خو چې ګوري دا د فړی والله داغه نه شي طالبانه جزهکه دویدي چا سره خبره نه جوړي. چې دا مرح ننااکه شي بیا خو بلوکتنه به د میدان بیا وتې بیا به کار په بیابکنې پهد کوه. بیا بیا نشته څه وای په دغه ژبه د دې د تاثیرګي دا لارو به بیا مونږ ورکو زه به ورکو چې مونږ به تاسو وان پکې نه اخر او د غوڼې چې دپتا باندې لارې دصره قانوني حق سره لاله ورکه پلارې کې به مونږ توان نشته خوشالۍ به به مونږ باندې اوس مونږ کده شعور پیدا شي پمونږ کده احساس پیدا شي د دا خپل اهمیت د ریخو اهمیت د جيهاد د خپل سیاسي او ستراتیژیک موقعه اهمیت دا یو ری او بیا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 له دې ځای ورځ دنیا چې یو شودرته دا تاسو د دوه مهم مرتخار یا دا ځای ورته هم دوه مهم دا, دا خپل ژوند او د ژوند بقا ورته هم دوه مهم د زکات ونه کوي نو نن به په دې باندې بسو ان شاء الله امید ده چې سبا مې یو څه ترلاسه شي چې دا تاسو د دولس کلوک څخه څنګه جهاد کار کوي هغه د امریکا په ټوله دنیا باندې د تسلط قصه غنوره بعد به هغه و شتنه او اوس د چنا نه مونږ کوي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 ولر دنګه کېږي نرغونی په اسکا هاړه درځي دغه مخکي چې خو کړي کنه وېلہ دمتمن یو شیر ده وېلہ رته ګوري څو ځاړه پلو نه په وین وسره دي توري حقې کړي منګه سه په تیار راځو لاري ته ګوري څو ځاړه پلو نه په وین وسره دي اوس په لاره ته دي په لاساري پاتې خو ویني ور سره پرتی لارې تا ګوري څو ځاړ پلونه په واور په وینوس ردي ترې هغوی کړي منګه هڅه تیار راځم مون یو څو تن تر بازار راځم څو د مين بازار د لار غلطه نه کوي د کار رکار لار ده او تاسو چې قرباني ورکینو درته ته کې خل ووي د تاسو غون داسې مسلمانان ګرځي او که تاسو قرباني ورنکړئ د تاسو بچنه به کافر کېږي لکه دې بنزنه یا شه دی هودون بچان چې کافر شي وخی ځکه مشران قرباني ورنکړو کسراني کافر و ايضاً يخزي و أولادون والمسيان و درقلون والناسلون ايضاً انا ما بيسلام باتي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد والله إله إلا أنت استغفرك و اعطوب إليك اللذي خير دارك